Allah, Allah اللهم رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زي استفكا zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanu ve taala donosimo salavat i selam na Allahu poslanika Muhammedu alej salatu vesselam i njegovih porod i ostalih sahabi nastavljamo da se družimo srtigom Edebor-Mufret sa pouglavljem prava djeci. Eko neko imamo tolomu malicu. Maranu stvarke, da je nešto. Ne. Alom? Hajde je vezi, ako budi, budi. Evo, Evo, jer imamo, ali oni su. Evo, hajde ne je vezi. Evo, naša, naša. Samaci. Evo, znat otvoriti. Gdje ti seba trudit po nizu? Znači, nastavljamo da se družimo sa ovim poglavljem. Već dva predavanja smo govorili na temu prava djeci u islamu. U poglavlju posebnom u ovoj knjizi nakon što Imam Buharija govorio o pravima roditelja, nakon što je govorio o pravima, pravima rodbine spomenuo je dosta Hadisa koji govori o pravima djeci. Mi smo u prošlom predavanju, kao što znate, govorili o pravima djece i mi smo evo večeras ukratko bez, znači zaustavljanjem samo spomenuti prava kako bi se, ajde da kažemo, uvezali sa večerašnjim predavanjem. Spomenuli smo nekoliko prava koji islam zagarantovao insanu, djetetu. Pa smo kazali da je prvo od tih prava svakako da islam postiče insana na odabir, čestite supruge koja će ako Boga biti kroz budućnost prva, zadnja i najbolja učiteljica djetetu. Nakon toga kazali smo da Islam veliku pažnju posvećuje i tome da čovjek od samog početka djete zaštiti od najvećeg neprijatelja šeitana tako što će dobiti Allah s.w.t dovoljnog prispolnog odnosa da zaštiti ono što se rodi od šeitana i njegovog djelovanja. Nakon toga smo spomenuli da Islam, po jednoglasnom stavu islamske činjaka, smatra nakon što djete oživi utrobi majke, ako se nakon toga izvrši abortus, da je tu ubijstvo i to je treće pravo koje Islam garantuje djetetu. Nakon toga smo skazali da Islam preporučuje i da je to pravo djeci, u islamu, da se djetetu nadjene lijepo ime, da se u granicama ljudske mogućnosti povodom dječijeg rođenja zakolje kurban, tako zvana nakon toga pravo djeteta kod roditeljeste i obrazivanje, ili kod nas poznato kao sunječenje. Djeteta također ima pravo na prirodan način izrani u toku dvije godine, kazali smo da majka ako ima određeni izrastveni problema i ostavi to, je to opravdano u svakom slučaju onaj, da to ne bi trebalo da izbjegava ako nema nikakvih problema. <clears throat> pravo djeteta je također da ga njegovi roditelji poduče propisima vjeri. Pravo djeteta jeste i da ga njegovi roditelji poduče Kur'anu. I zadnja stvar, kazali smo da je pravo djeteta da bude islamski odgojeno. U prošlom predavanju počeli smo, počeli smo govoriti o greškama koje su prisutne kod velikog broja ljudi kada je u pitanju odgoja djeteta. Pa smo spomenuli nekoliko stvari, samo ćemo opet ponoviti naslove i imamo već mnogo materijala koji nas čeka kada su pitanju greške. A nakon toga, ako Bog da, ako stignemo, imamo dosta savjeta u pogledu odgoja djeteta. Pa smo spomenuli prošli put, da od grešaka prilikom odgoja djeteta, da se djete odgaja, da mu se pruža sve što ono zaželi, spomenuli smo također, da se pazi samo na vanštinu djeteta, također smo spomenuli da tuča nije jedini i žestina nije jedini način odgoja djeci, Normalno kazali smo da ljudi u pogledu svega toga imaju, ajde kažem da su otišli u jednu od dvije krajnosti ili su odabrali onaj blažji metod, znači da ih ništa ne interesuje ili su otišli u onu drugu krajnost, a to je da znači sve probleme rješavaju tučom. Večeras počinjemo sa meto stvar koju ću spomenuti. Od grešaka koje su prisutne i mogu ostaviti velikog draga na djecu, jeste braćo moja draga, da se pravi razlika među djecom. I najbolji znaju koliko to može djelovati negativno na insana oni ljudi koji su to iskusili na svojoj koži, kada roditelji pravi razliku među djecom. Vidjeli ste onaj tamo hadis kada smo ga citirali, kada smo govorili ono poglavlje, kada dolazi Numan no, ibn Bashir Božim poslaniku i kaže da o samome sinu pa kaže si svima dao kaže nisam kaže on da nemoj tražiti od mene da sjedočim pita ga a bili volio bili želio on da ti svi isto učini dobročinstvo i to je poenta bili želio ako želiš da te svi čini dobročinstvo isto isto u istoj mjeri tako isto i ti treba da budeš pravedan prema djeci Zato, braću moja draga, vidjeli ste onaj vjerodostan hadis kojeg ima Buhari, je imam Buharija, također citirao u ovom poglavlju, kada je Boži poslanik vidio čovjeka kojim je došlo muško dijete, pa ga je poljubio, a kada je došlo djete žensko samo ga je postavio pored sede iz sebe, kaže kamo sreći da si bio dan znači u poljupcima prema djeci. Zato onaj, ovoj stvari svakako treba posvetiti veliku pažnju da čovjek ne bi kod djece znači onaj uzrukovao nešto što može između njih prvo napraviti problema, a nakon toga može se to svakako i reflektovat znači na odnosi između čovjeka i njegovi djeci. Također, islamski vičenjaci u ovom poglavlju iako ima, direkt, ima indirektnu vezu ali evo spominju da je jedna stvar opasna da čovjek ne bude zadovoljan sa ženskom djecom. Mi smo o tome već malo govorili, ali spominut samo nekoliko stvari šta čovjek sve čini kada nije zadovoljan time što mu je Allah podario žensku djecu i nekada se dešava i zato u tu islamsku činjenac spominju o ovom poglavlju da čovjek kao blod toga što nije zadovoljan odredbom zato što je dobio žensko djete, zapostavi odgoj tog djeteta. Pa kažu islamski učenjaci, prva stvar, ona osoba koja pravi razliku u tome, na, znači nije zadovoljan to što ga Allah s.w.t. obskrbio ženskim djetetom, a zadovoljan bi bio da je to muško djete, prva stvar, to je nezadovoljstvo Allahovim kaderom. Druga stvar, braću moja draga, to je odbijanje Allahovog poklona i hedije. Jer Allah Čeršanom Kur'anu, kada govori, kaže jehebu, daj kao poklon onome kom je hoće daje mušku, onome kom je hoće daje žensku, onome kom je hoće daje i mušku i žensku, a kom je hoće ne daje ništa. I to je Allahova hedija i Allah ti je dao hediju žensko dijete i neko se ljudi. Ne znaš da možda baš to dijete žensko, znači sutra kada ostariš ti čini dobročinjstvo možda mnogo više nego muško, ali insan ko insan, za to kažemo da je to opasna stvar, I evo baš treća stvar da je to od osobina ehlul džahirije predislamskih Araba, da nisu bili zadovoljni ženskom djecom. Također, to je dokaz pomanjkanja razuma kod insana. Jer rekli smo, braće moja draga, šta čovjek hoće time što je ljud, Što mu Allah Tebarko je Ta'ala podario žensko djete? Pa i ti si njegov roditelj. Nije ta žena rodila djete, nije ta žena rodila djete nakav, samo što je djete spalo s nebesa. Hajde da kažem, bukvalno se izrazim, pa i ti imaš tu, znači udjela velikog. Kako onda svu krivnju da pribacuješ na žen? Što mi nisi rodila muško djete? Pa nije to djete spalo s Marsa? I ti imaš tu udjela. Možeš takvu, isto žena pa čak možda i sviše prava da rekli mužu što se ti nisi potrudio da bude muško. Pa ja, i sviše prava nego žena. Šta će žena? Žena je tu da ga nosi. Hajde da kažemo, prvi korak počinje od koga? Počinje od muškarca. I zato kažemo, a na kraju kreva, braću, maja draga, to je opterećavanje ženi sa onim, on u čemu ona nima onaj, kak se zove, nikakvu mogućnost. Allah Đeršanu je stvorio kao i muškarca, da to dijete nosi, a kako će to biti dijete, muško ili žensko, da li će biti sakato, da li će biti, što kaže naš narod, tupavo, tu nije, vraću moja draga, u njenim ingirincima, zato se čuvajte toga. A nažalost, dešava se i nama, Allah Đeršanu nekom da, da ima dvije, trije djevojčice, a pa se počne on malo koji ogunit, ko malo se počne ljutiti što on nije dobio sina. Znači, čuvajte se toga, braćo moja draga, naroč što se to odrazi da čovjek tu svoju ljutnju onaj ispoljava na način što neće odgajati tu djecu. Također <clears throat> jedna od stvari koju islamsko učitelj spominju u pogledu loših odgoja jeste da čovjek znači ne pazi na odabir Imena svoga djeteta, o to mi smo govorili, zato nećemo dužiti, o to mi. Također, od greša, kako ispominju islamski činjaci, jeste i da čovjek mnogo vremena provodi izvan svoji kući. Znači, moja draga, kada čovjek misli se bespotrebno. Imaju i ljudi koji moraju raditi, takva je priroda posla, da dosta vremena provodi izvan kući u redu. Ali ono vrijeme kada čovjek završi sa svojim obavezama, da se potrudi da odvoji vrijeme za svoju djecu da se djeca vezuju za njega, da od njega uči i vidjet će te noća ćemo govoriti mnogo o tim raznoraznim metodama. Ako djeca ne budu se vezivala za svog babu, i babu i ne bude dovodio u džaniju, i babo ne bude sa njima u kući učio halku, niće ga naučiti tamo ni u vrtiću, niće ga u školi naučiti vativu, niće ga naučiti o, ulica i park gdje se igra sa djecom, niće tu naučiti mnogo koristi. Ali mora to vraći moja draga, naučiti od svog babi. I zato, kažem, nama se nerijetko dešava da dođu do nas informacije da se sestre žali kako braća bespotrebno mnogo vremena provodi izvan kući. I onda kada ima vremena slobodnog, oni tamo negdje po nekim, hajde da kažemo, kahvama i po nekim akijkama non stop i po nekim izletima i po nekim sjelima, a znači kada ta ista žena i njegovo djete zatraži jedan mali dio vremena, babo je zauzito. Zato imate jedan fin stih gdje kaže arapski pjesnik govorići o tom i to ono što mi danas imamo nije kaže Jetim onaj koji ostav bez roditelja. Jetim pravi je, ajde da reklim ono u, u pravom značinu liječi Jetim koji ima roditelja ali da roditelj ne odgajaju. Ima roditelja ali babo je cijeli dan tamo reći po nekim akijikama non stop gdje ko svrknje hajmo ovdje, hajmo gore, hajmo dole, uvijek je on na, na čelu koloni. To je, njegova djeca su pravije timi. Imaju babu, ali ga jednog nemaju. Ono koji nema šta će, nema i završena stvar, pomirilo se s tom činicu, nema babi, nema ga ko odgleda. Ali ovo jedno ima babu, ali sam onako tu je on, onaj, kao slika. Također, od greša kao odgovi, braću moja draga, jeste da čovjek, pa makar bili teški momenti, ne smije dozvoliti da dovije protiv djeci. A vi znate tamo, pogotovo u nekim ruralnim sredinama, aj Boga mi ovim onaj urbanim, kad mama nešto je djete skrivi, stani joj na žulj, normalno prvo, djete ne treba stat majke na žulj, ali ako vidi si da je pogriješilo, da Bog date ovo, da Bog date ono, da Bog da vaki, da Bog da enaki. Boži poslani kaže, nemojte dobiti protiv djeci, nemojte dobiti protiv sebe, nemojte dobiti protiv svojih imetaka, jer možda, kaže, potrafite vakt kad su vrata otvorena, kad se dove primaju. Na čitav život voda, djete po bonci, život ćeš plakao što si izvustio tu riječi. To čuvaj riječ, pazi šta govoriš. Nama se dosta puta u razno raznim nekim filmovima nam se dešava ženu talakno 16 puta. Kaže, priletio je ja, Efendija. E, što nisi čuvao svoj jezik. Ima sad i zato sankcije, sad moraš žena nakon trećeg, više ti nije halal. Čuvaj jezik. Također, braću moja draga, jedna od grešaka u pogledu odgoja djeci jeste da se pred djecom radi stvari koje nedoliči. Toga se treba čuvati. Tu smo, Boga mi, potanki. Ako neko lizala, onda kostore. Znači potanki smo, treba se pastiti jer ta djeca, vjerujte, braću moja draga, su spužve. Upijaju ono što misliš da upijaju, ono što ne misliš da upijaju. Sve upijaju. I vjerovatno svi vi koji imate djecu ste primijetili, dok je kod djeta, aj da kažemo, svijest još čista, zdrava, nepomračena. Kad kažeš djetu nemoj sine, on te kaže, a babo što si ti učin? On joša čuna da si ti melek. Treba će njemu par godina on skontra da si ti imaš svoje aferi, ima, pa on više to neće tako onaj analogiju činiti. Ali u početku dijete kaš nemoj sine to drugo radi. Kako kaže može ovaj? Molaš mu pojasniti kako ti babo možeš? I zato treba paziti djeca od nas upijaju. Ko što će upijat loše osobine, tako isto će upijat dobre osobine. Zato sjećam jednog brata jedne pilke kaže došao jedan brat, Arab, onu. Brać je Arab koji je izbili u Bosni i deb, jednom bratu de me kaj nauči brojeve. Kaže ovaj njemu 1, 2, 3, 20, kaže njemu 11, 12, 13, kaže im ovaj drugi brat bolan kada ga već ušiš. Nauči ga ispravno, njemu isto, a nauči joj 11, a 11, isto mu je. Nauči ga odmah ispravno bolan. Jer on jadnik već uči, kako ha mu rekao 11, a 11, is, njemu isto, to njemu novi broj. Ali de mu odmah kaže ispravno. Tako i našoj djeci, da im ne pokažemo šta je ispravno, da im pokažemo šta je dobro da oni to od nas naučili. Zato kažem, pazite se, braćo moja draga, na izraze, na ponašanje, na izgled, mnoge neke druge stvari djeca su, kažem, naša braća sonđaklija, ako se dobro sjećam, sunđerčići, znači, spužvice koje upijaju. pijaju. Zato smiješno je i nemoj da neko očekuje da će postići rezultat, da kaže djeto, nemoj si ne šteta, je duhan, a on tri kutije dnevno trese. Nemoj sine gledat utakmice, leti ući u Safu, babo na TV, a dijete tamo Musafu ući. On će od njega ući nasilu dok on bude svoj čuovo i on će gledat utakmice, neće ni on ući tu Musafu. Znači, djeca ne vole kontradiktornost. Također, prošli put smo o tome malo opširnije govorili, nećemo sada zadržavati, donošenje u kuću onoga što će pokvatiti dječji moral i ahlak. Čovjek neprestano treba na omu da ima činjenicu da će odgovarati na sudnjem danu za svoje podaništvo. I sve što direktno i indirektno utječe na njihov ahlak, na njihov ponašaj, na njihov moral, na njihov vjeru, čovjek treba da pazi. Pa čak na kraji krajeva i na njihovo zdravlje, i na njihov fizički izgled, vidjet ćete, govorit ćemo i o tome, čovjek treba da pazi na svoju djecu. Ne bih da govorim o svemu tome, ali počevši znači, od samih nekih aparata, od novina, od časopisa, od knjiga, onaj, ja znam, prija Birvatile kod djeca, kaže, našao od babi tamo neke časopise, neđe i babo neđe sakrio dole pod dušeke, djeca njih kad babu isprati na posao, oni to ispod dušika izvuku pregledaju, opet stavio na dušeke, babo, kontar, niko ništa vidio nije, djeca to iščitala bolje nego babo. Či čovjek treba da se pazi takvih stvari, prvo što je njemu to haram, a druga stvar što je nesvjesno zatrovu svojih djecu, također, Evo, to je ono što smo malo prije spominjeli, kontradiktornost. Čuvajte se braći moja draga, kontradiktornost je odgoja djeca. Jer djeca, kažem, problem djeci je što odrastaju i kontaju u početku, treba im par godina to svati oni stari tako je Allah dao u Fitru, da stari jednostavno tako odmah svati, stariji i valjda je normalno, valjda je shvatio šta je normalno. I neće rad dosim hajr. I onda kada ono vidi e, starije kako duhani, ono ta trebao bija da duhani. Ja sjećam jednog brata koji mi lično priča. Kaže, moje djete dugo vremena nije znalo šta je laž. Kaže, napravi, nije dvoje, troje sigraju, neko razbije nešto, a kažem, ko je onaj koji je razbio, odigni ruku. Nisu znali da postoji nešto što se zove laž kaže, prvi put, kaže, jedni pilke djeca se igrala i neko je napravio neki aferim i ja sam, kaže, došao i ja pitam sad djecu koje, tu ima i moje i tuđe djeci. I kaže, neko djete tamo koje je bilo krivo, ono šuti i ono pokazuje nekog tamo lijevo, kaže, on je. A moje djete, kaže, boji, pogledaj ovog, je, kaže, on to uradi, on pokazuje u drugog. Ne može djete da shvati da to neko tako radi. Pa vidi, kaže, ovaj uradio, a on govori da je onaj drugi. Kaže, od tada je imao, da ga ja ne spomnim po imenu, pošao pokazivati u drugi. Do tada on kada ja je napravio ferime, a koje? Jaso, što? Ali, pogledajte kako djeca upijaju loše, isto tako upijaju i dobre osobine. Zato vam kažem, čuvajte se kontradiktornosti sa djecom. Da tražite od njih jedno, a naređuje tim drugom, znači neće tu biti odgoja. Možda će dijetete iz respekta, ili možda zato što si mu otac, ili možda zato što te se boji fizički, ili zato što ovisi od tebi daješ mu džeparac, ili zato što stanuje kod tebe, možda će ti neke stvari trpiti. Ali vjeruj, dok postani samostalan, on će tu raditi sve. Također, Čovjek treba da pazi, braću moja draga, na svoje djete u kontekstu da pazi šta njegovo djete posjeduje i šta njegovo djete čita. Malo je, braću moja draga, ljudi, prvo imamo problem što mi svoju djecu ne odgajamo na navici da čitaju. Djecu treba odgajati na navici da čitaju. Jer tu je, braću moja draga, budućnost. Tu je prosperitet, ilm, znanje. Svijetovno znanje, informatika, geografija, fizika, hemija. Na kraju krajeva, normalno, na prvom redu islam. Sve što će im sa vam inša Allah koristiti, nek čita, nek stiče naviku. Ali isto tako, prvo znači navika da čita, ali nakon toga da pazimo šta će čitati. Nažalud živimo u jednom teškom vremenu i rekli smo, čovjek morao od Allaha očekivati nagradu za trud koju uloži. al Boga mi danas nije lako kontrolisati djecu ti dođeš u sobu, ono, na internetu, sam vidiš spustio jednom ekranu. Šta li je bilo na jednom ekranu, ali dok je ne, on njega spustio, dok je ga ugasio, da je bilo nešto normalno, ne bi on njega gasio? Šta li je čitav Bog zna? Šta li je gledav Bog zna? Ali kažem, treba, govorit ćemo o i djecu, odgajati od malena, neispravnoj aqidi, djecu, znači odgajati, da se boje Allaha wa i kad su pred roditeljima i kad su, znači, sami. kođer od grešaka, koji su prisutni u prilikom odgoja djeci, jeste, vraću Maja Draga, omalovažavanje djeci. Nerijetko se dešava da roditelji nesvjesno e, neke intelektualne mogućnosti svoje djeci ubijaju u njima. Zato kažem, ja sam vama rekao, ja nisam, da sam ja ove stvari sve popravio kod sebe. I ja sebe prepoznajem u svemu tome. I ja čitam ono što nam je u Lema rekla o tome. Znači, u nas se dešava djete ako jednom pogriješi gotovo više ne smije što raditi, gotovo, završeno. I ako svako mi se dešava, braćo moja draga, jesmo li mi od prve naučili voziti auto? Jesmo li mi od prve naučili rad onaj svoj posao koji radimo? Jesmo li od prve naučili mnoge druge stvari? Bilo je mnogo grešaka u životu. Smo naučili od prve sve na biciklo jednom voziš na zadnjem točku. Jer si u paprikama jak i po glavi i po nogama i po rukama dok nisi naučio vozit na točka, pa onda tek na jednom točku a ti je ubi od svog vjeteta, sad da ga staviš, da ga gurniš da vozi, da ništa mu ne zapini. Jednom se razvije daj, nemaš pojma, ti nikad u životu niješ bitko baba, niješ nikad naučiti, daj vam biciklo, vozi mukluću i završena stvar. Znači, braću moja draga, treba paziti da ne ubijamo potencijale u našoj djeci. Treba djeci, kao što kažu islamski učenjaci, kada u pitanju djeci, dati drugu priliku pogriši, dobro, hajde još jednom pokušaj. Čak šta više treba dijete postica da još jednom pokuša. Ako i kaže, neću ja se razbiju, dobro, jesi se razbiju, ne, veze, uzem otačima od hajde opet na biciklu. Či da, da ne gubi na, tako će ti čitav život bolan. Krenit u školu, dobiće će jednu keć ja ne mogu, ova za škola, teška. Krenit se žen ženta, otiđe tamo jedno za prostreća, ona njemu ne sviđaš mi se i kaže ja, ovdje ima drugi lakši metoda i tako. Čitav život po jednom pokušam. Ne, uči ga sto puta, upo, ustanj, upo, ustanj bolan, dok, dok ne pruđi. Znači treba djecu suprotno tome učiti, učiti onaj, kako se zove, tim stvarima da ponavljaju, da pokušavaju, da ustrajavaju se na tome. Također, od grešaka koji su prisutne, jeste, braću moja draga, da djecu ne odgajamo u duhu da su spremni nositi određene odgovornosti. Ja sam vam rekao, i to je nažalost musibe današnjeg doba, da danas imate omladince, od isti takvih omladinaca prija Samo dvadeset ili trideset godina su se velike stvari očekivale. Šta je danas Allah ti neko može očekivati od nekog e, omladinca od petnecht godina? Znači, bez imalo preterivanja dvije koze ili ovce mu ne smiješ na frtane dati. Kamu li žive? A pogledajte malo, kroz istu vratmu se spružati ako treba do popislanika, ali ne trebamo se dolog kada trate se, razumiješ, možda dvadeset, trideset godina unazad, pa vidjeti, djete od 10. i 12. godine trbuhom za kruhom ide, zarađuje, pomaži babi, kosi, kupi, radi, sve živo. Tovari konje, vozi ovo, vozi ono, danas ništa, on, bio sam dajmo je babu završka da mu napuni kredita, dajmo je da ga prilom i da mu kupi laptop, da ima mobitel s kamerom piksel, gore, dole, tamo, vamo utakmice, prvenstva da ti on nešma, nemoj kaj sine, bogati, te. ništa god... Sve nešto je naopako. Znači suprotno to mi treba djecu, braći moja draga, odgajati. Odgajati da budu lideri, odgajati, povjeravati im odgovornost. Evo ti si odgovornost, pazi. Vidjet ćemo kako kako si uradio taj posao. Da znaš što je odgovornost, pa nima veze je pogriješio, hajmo opet. Ali da djecu učimo na odgovornost. I kad mu možeš sve priušti, nema veze, hajde malo u kanalu, nema veze, hajde jedan dan kopa, evo šta fali? I baba je kopao i zerio i leđa i ruke i noge kopajući. Nemoj da je te sti, da naučimo našu djecu da i nije sti stati u kanalu. Da naučimo samo da žive od humanitarnije pomoći. Da i naučimo da da spremni za sukat rukave i radit i kopat i sve šta treba. Neki škola, neki na, naučeni, neki maršalnik imaju diplome, a nek zna i ostale stvari radi. Također, braćo moja draga, <clears throat> od problema s kojima se susrećimo u pogledu odgoja djeci jeste i to da ljudi u pogledu odgoja djeci ne pravi razliku među djecom. A mi smo svi svjesni koji imamo više djeci da se svako dijete Razliko makar džaba što si mu i ti i majka što bi rekao isti otac, isti mati, ali dvoje djeci ali različito. Ovo ljuto, ovo blago, ovo inteligentno, ovo manje inteligentno. I ti dovedeš dvoje djeci, jedno Allah dao tako, inteligentno, drugo manje inteligentno. I ti, hajde, učimo zajedno halko. Ovo naučilo, ovo nije naučilo. Što nisi, kako ne znaš, jesi tu, jesi glup, jesi nesposoban. Ne može tako. Čim Allah mu dao da je ogrančeno u tom momentu? Možda će tamo negdje u drugoj stvari, kad treba da mi će ozbiciklo, sam se popet na biciklo i ode. Onaj, onaj koji je brzo naučio sur, može stovice puta upasti, opet neće naučiti. Ali šta je tu u nama problem i šta mi treba imati? Treba tu važiti. To mi kad smo na fakultetu učili te neke pedagoške predmete, uvijek su nam profesori govorili, kad sutra budiš predavao djeci, ne možeš tražiti od sve djeci iste rezultate. Da nauči svi zajedno isto. Uvijek ćeš imat neki koji će brže naučiti, uvijek ćeš imat oni koji će sporije učiti. A imat ćeš oni koji drže neku zlatnu sredinu. Tako i je djeca. Jednom ćeš djetu reći, nemoj si ne leć, jest lijevom rukom i on od sutra uvijek desnom. A onom drugom bratu njegovom, 100 puta, nemoj si ne lijevom, evo ne lijeći oni u desnom. Ti se okneš odmah opet u lijevu. I 300 puta. I moraš ureći 300 puta. Pa kako vidi ovaj, naučio? Đaba, naučio ovaj ne naučiti ali ti to moraš uvažit, kao otac. Druga stvar, moraš uvažit razliku u godinama. Pa vidi ovoga kako je naučio, ali ovo je već bolan velik, 15 godina, a ovome je 3 godine. I ti uvijek, bi, kako Mohamed more? Ti nikad. Pa Mohamedu je 15 godina, a ovome je tek 3, polako. Ono će ovaj kao ljudje u Mohamedu godina biti pametni Mohameda 8 puta. Znači, moramo te činjenice, braću moja draga, imati na umu samo kako bi, ako volga, što bolje rezultate postegli. Također, to je sigurno jedna od grešaka, da ljudi ne razmišljaju o školovanju svoga djeteta u smislu da mu odabiru dobar smir, da mu odabiru ono što voli. Ajde ima tu neka škola preko puta, srednja, tamo nema pojma, nije, hajde da ne moraš nivozati, tu se upiši završena stvar da se nesekiramo jesi još gore tri kilometra ili nisi, hajde ti, ma bravar, ma bravar, hajde. neki tamo frizer, konobar, ma hajde ti. je u Allaha određen je, hajde treba paziti ono što dijete voli, druga stvar, treba paziti koja škola, da mi pomognemo našoj djeci da odabiru dobar smjer. Znaš šta će dijete, kako njegovo razmišljanje o njegovim smjerovima, bol na njemu daje formula, da mu je auta, da mu je mobitela, on ti razmišlja o budućnosti. A da mi braćemo, moja kao roditelji koji osjetimo šta treba na terenu, šta treba muslimanima, mi to pokušamo, hajde da kažemo, u našem djetetu probuditi osjećaje za tom potrebom pa da i ono to ako, studira, ako Bog da studira i želje za tim. Ne da mu naći moraš u tu školu, pored dole, ne, da pokušamo da ono to usvati. Također, Druga stepenca vjezana za ovu stvar jeste da se pazi djeca u školi. Znači, braćo moja draga, moramo paziti na djecu. Mo ne znam ja, kaj ni koji je razred, je li drugi ženo ili treći? Gdje mu je škola? Nijam pojma. Komu je razrednik? Nijam pojma. Čim je prošao? Ne znam, nija kaži. Uglavnom donio je knjižicu. Znači, moramo paziti na djecu da se odi, da se pita, da se razgovara sa učiteljom. Jel si zadovoljan kako je ponašanje, s kime se druži, jeli aktivan, nije aktivan, li, znači li razgovara, ne razgovara, stidi se, ne stidi se. Znači, da pratimo stanje našeg djeteta. Ne mora tu sad, znači, da ideš svaki dan, ali da, da, ako se ukaže potreba, da idemo i počisto. Jer znači, vjerujte, vraću moja draga, što djeca mogu biti, ajde, da reklim, odvolična. Da Bog sačula. Evo ja sam sad dole bio u Mostaru 7 dana, možda su djeca nekog od vas bila dole na tom kampu ili seminaru ili druži, kako god očite. Znači, znam djeci, Alamići i roditelji su, znate šta, samo ovako staviti ga i rana će zarast. A djeca, on kad je pred babom, on zikri subhana i sve živo. Kad nima babi, ne da ne huda na rukama, na glavi, Allah, mi ti rekniš njemu riječ, on tebi pit kao odgovor. Musav, sad ga stavi na glavu, sad sjedni na njega, sad ga baci, sad dvaku, sad naku znači da ne povjeruješ da je to djete odrasto u kući gdje je mama pokrivena, gdje je babo planja pet vakata. Da ne povjeruješ. A babo to ne zna siroma. Zato što to djete To djete što je naučilo, ajde da kažemo, onaj cake. Kad je pred babom, neko glede, subhanallah, stakfirullah, gore, dole, zikri, subhanallah, tesbiham. Kad nema babi, drugi život. Zato kažem i to, ako je djete možda lijepo kodkući, mirno i sve, nemoj misliti da je mirno i u školi. Otiđi, pitaj tog nastavnika, kakav je, kako se ponaša, priča li puno. Je li ima dug jezik? Prati li? Htjeli, znači, imali problema s drugom djecom, i tako. Otvoreno kaže profesoru, mene interesuje moje dijete. hoću da mi kažeš o njemu istinu, da najgori najgoriji, kažete da je najgoriji. Pa u što ćemo to riješiti? Nemoj da mi zapetljaviš. Znači, moramo, graću moja draga, paziti na djecu. Također, malo na veselije teme da pređemo od grešaka vezani za odgoj djeteta i te kako to je odgoj, <clears throat> Da čovjek kada djeca stasaju za brak, da odgađa ženitbu, muškaraca i udaju djevojaka. Kažemo, ako čovjek ima mogućnost, znači naročite u današnjim vremenom, Jel vidiš da je on pošao zagledati, razgledati, da se njemu šmiga, ako imaš mogućnost njega fino u kuću i sa njim tamo tražimo kakvi hanume, evo, tebi si ne živi i završena stvar. Jer vidiš kakva su vremena. To znači neuzubila u mrtvom insanu bi probudilo strasti kamo u živu. Gdje god se okreneš golo, gdje god se okreneš kinuto, gdje god se upali, gdje god ugasiš, gdje god otvoriš, sve to poziva u strasti. Jer to je tako, zar nije tako? znači. Ja sam rekao, ja nisam pao s Marsa, ja sam ovdje iz Bosne, iz... svi mi živimo na istoj planeti zajedno. Pogledajte samo kroz šta naša djeca prolazi, kroz školu, kroz ekskurzije, kroz maturske večeri, kroz časopise, kroz fizičko, kroz muzičko. Znači, ako čovjek vidi da ima potreba muško djete, narod priča, mlado je, ne treba ga još, to ma. Moje djete, ženika, djevojka, ako je već znači, za udaju došao prosac koji ispunjava uvjete, bismillah, nek se udaji, šta ima kod tebe penziju čekat? Inako ne plaćaš i osiguranje, inako na kraju krajeva neće da u penziju. Na kraj krajeva inju izlažeš znači raznoraznim iskušenjima. Zato kažem, to nije moj govor, braću moja traga, to je sve govor islamsnih čenjaka u pogledu odgoja. Jer dijete, znači, kad, kad mu počnu puhati vjetrovi kroz glavu, više volan na njega nijaš nikako utjecaj. Nek se smiri, landula, nek se ženi, čerka, nek se udaj, sa svojim čovjekom živi. Ja lično sam stava Ne treba, kažem, nek završi tamo neki šestnijest fakulteta, magistrata, doktorata, pa će se poslije udavati. Ko tu kaže da ne može žena studirat do, kao udata žena ili muškarac ne može studirat ako je oženjen? Ja lično iz iskustva, kad smo mi studirali u Medini, hajde ne reklim svi, ali 90% studenta koji su bili oženjeni su bili kudi, kamo ozbiljniji na fakultetu od onih neoženjenih. On je onaj neoženjenih, ne, ne, boli njega, prije ga puši kroz glavu gore dole, ali ljudi koji su oženjeni, ozbiljniji su, su svatali, onaj studije i na kraji krajeva onaj, to se moglo vidjet na terijenu u Bosni Sad nakon povratka. Tu je, braću moja draga, nešto što sam želio večera da vezano za ove greške. Imamo dosta nekih savjeta koji smo u negativnom kontekstu spomenuli, Sada ćemo, onaj, hajde da kažemo do kraja predavanja spominuti samo neki savjete koji će nam ako Bog da pomoć u pogledu odgoja naših djeci u današnjem vremenu. Kako nam je stalo vremena još? E, eh, tamo može biti. Znači, one stvari koji smo spominjali da je greška, a sad to spominjemo kako se popravlja, znači nećemo mnogo duštiti. Pa smo spominjali da je jedna od grešaka u odgoju djeci, da čovjek na vrijeme ne razmišlja o supruzi, on je nju oženju zato što ona ima vizu, gore neđe u dijaspori, ili je babo tamo neđe u ministarstvu, ili ovo, ili ono, ili ima ona auto i tamo vamo, ili je lijepa, znači onaj, prvenstveno čovjek treba da gleda moral kod ženi, da gleda njenu vjeru, sve ostalo ako ima u redu je, ali prvenstveno vjeru Znači prva stvar kada je u pitanju od koje djeci jeste da tragamo onaj kako se zove našoj djeci za tom moralnom majkom koja će imati sutra šta ponuditi tom našem djetetu. Zato kada čovjek ide u prošnju ženi, treba da ih gleda kroz tu prizmu, da vidi i nju Kako će ona, šta će ona sutra kazati pro njegovom djetetu? Na čemu ćemo ga odgojiti? Ona jedna, čitav život ponavlja u onih šest do tebe tjeda i tako. Po cijeli dan klanja Jaciok, klanja ono našu staru Vosnansku, 13. Kjelata to dva puta obrni, gdje ne zna dovoljno sura da mogla na svakom neki odražiti suru učit. I sad sutra, a hoćeš da ti djete budi hafiz? Nema teorije, kao će biti hafiz? Biće ono hafiz do elemterkefe i etoga, koji mama? Znači, i šta ta žena posjeduje, šta će ona sutra dati. Što kažu arabe? Fakli duše ila joda. Ono što ne poslije, ne Nemaš odgoj, nimaš znanje, nimaš e, kompetentnost. Šta ćeš dati tom dijetu? Ajde, neka i odgledat neko. Hoće sto Al ko? Zato kažemo, to je prva stvar. Druga stvar, zaboravljamo, braću moja draga, Zato što u današnjem vremenu moramo posvetiti pažnje Da ne zaboravimo našu djecu u dovama Nažalost mi imamo razno razne neki potreba Dunjalučki Da naša djeca možda nisu ni, ni zadnja rupa na nasvilali da, da nam naupadne da molimo Allah za njih A moramo vraćati, moja draga Čak to je kuranski princip Kojim nas uči Kur'an Kroz razno razne ajete Da se dovi za djecu da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi, da nam olakša njivog odgoj, da im usadi iman u njihova srca, jer mi smo rekli i konstatiramo to, mi koliko god ih odgajali, im ne možemo usadi iman u njihova srca. Možemo Allahu dovit da im usadi iman u njihova srca, da im Islam, onaj, da ga voli, da ga, ako je to jednostavno reći na arabskom, ali na bosanskom ne znam reći, da im omrazi grije, da voli Islam, da molimo Allah s.w.t., da im podari dobre prijatelje i tako dalje. Znači, ne smijemo, braću moja draga, zaboraviti na tu našu djecu u našim dovama. <tak> Također, da se, braću moja draga, u pogledu od odgoja, prvenstveno, oslonimo na Allahu Allah s.w.t. Znači, da ne zaboravimo Da, da tražimo od Allaha pomoć mi nakon što smo dobili za njih da mi za sebe tražimo pomoć da nas Allah pomogne u odgoju Te naši djeci da nam podari ispravne metode da nam podari Boga mi Misabura da nam podari mudrosti da nam podari strpljenja i strajnosti nije samo godinu dana odgaje dijete i završen da ustrajimo Dok ne postani značaj da kažemo čovjek, također, rekli smo, znači, treba se maksimalno u onaj ljudske mogućnosti truti djeci dati lijepa imena. Šta se nama dešava? Nekad čovjek pod nekim emocijama, ja vam nabio jedan slučaj, ne, ne bi onaj ako to neko ne bi pogrešno svatio čovjek se gdje si čovjek gleda tamo neki film islamski ili neki crtani film i tamo ima neki junak i on nešto ga zadiviju taj junak tamo dobro skače okreće se obrće se gore doli i on nešto njemu nega asocira i ja sutra dijete a ja u ima sutra on nadije tom ime ime tom dijete ime ali to ime oskače znači iz tog društva sutra svi se smijavo i sa tim čovjeku zbog njegovog imena zato znači Mislim u sebi dozvolite da nas naše, ajde kažem, emocije ponesu, tamo gledal nekog junaka, onaj i ajde, Nadi djetu ime. Znači, ipak da se pazi ti osjećaj, da se postavimo u kožu tog naših djeteta, da će ono čitav život morat slušati svoje ime, od drugi. Također, <gled> rekli smo, od malena treba djecu odgajati metodama, I od malena im usađivati ispravnu ateidu. Od malena. Ne kad da djete navr, navrši 15 godina pa evo sad sine, evo ti vasitijska akida pročitaj i to ti je to. Tahavijska vasitijska kitabu, tevhid sine, to ti je. Od malena, nemoj sine tu. Allah, gdje Allah, gore, ko je poslani? Muhammed. Allah sve vidi, Allah sve čuje. Allah ove blagodati, Allah nam podario ovu, Allah nam podario ono. Jesmo li zahvalan Allahu. Allahom? Dadni ono mi, Allah će te nagraditi. Allah će tebi dati viši. I tako. Odmah na djecu odgajati u tom ambijentu. Da znaju za Allah. Da znaju da su blagodati od Allaha. Da odmoljena djecu učimo tom pristupu, da sutra ne mora on čitati tamo knjige kakav je stavih li sunneta u pogledu Allahovi lijepih imena i svojstava. Njega je babo kroz praksu naučio. Allah vidi, vidi završena stvar, Allah čuje, Allah se raduje tom dijelu. Allah se spušta. O, on je to, bola naučio, njemu ne treba nikakve še knjige da čita. Kad bi kamion filozofa došao i kaže spušta se Allaho u rahmetom, kaže, mene je babo naučio, Allah se spušta i završena stvar, bola či tako treba djecu odgajati od malena kroz razno razne primjere. Če Naveo sam nekoliko primjera, dadni nekom i Allah će tebi dati. Blago dati su od Allaha, Allah te vidi, nevelja tako. Allah te čuje i tako. Također, interesantna stvar, mi o tome ne razmišljamo, Allahom. Bar ja mislim da ne razmišljam i to praksom pokazujemo. Da mi našu djecu podučimo povalnim po i lijepim stvarima, propisima Islama. Nijem ja ništa protiv da moje djete ode kod nekog tamo da ga nauči nekim stvarima. Ali zašto će moje djete neko naučiti na mazu? Pa što ga ja neć naučiti? To djete će sutra četak život klanjat, naučio tamo od nekog drugog mu alima i tom mu idu se vapi. Nema smetje, već idu mu alimu. Što će ić mu alimu? u meni, brate. A da ja svoje djete naučim. Haj, sinje, sjedi, ovako se klanja. Jedi se sine desnom rukom, spava se ovako, abdesti se ovako, te jemom se uzima ovako. Što mora otišći tamo negdje u Mektev to naučiti? Ne, ja ne govorim da ne treba djecu stati u Mektev ili kod nekoga moalima ili mohafiza. Zašto nekom ti se vape davati? Ako već ne mogu otići na ulicu i tuđu djecu podući tim se vapeva, ma mogu svoju djecu podučiti znači da djece od malina privikavamo onaj lijepim stvarima, da ih mi učimo, da osjećamo, da ćemo mi biti nagrađeni za to. Kad se svi ne kihni, kaži se Alhamdulillah. Kad ti neko nešto kaže, kaži se Jezakel'ahair. Kad se spava, prouči se taj zikr. I tako, kad se ulazi u nužnik, prouči se ta dova. Kad se izlazi iz kuće, uči se ta dova. Što moje djete mora otišći na neki kurs na te dove? Idem ga ja dove. I čitav živo što god to prakticira, ako Bog da, imaš sevab zato. to. A na kraj krajeva prvo ispomnio si, Emanet, ti si ga podučio. A druga stvar imačeš za to sevab. I ovo je onaj moment koji se neko mi o to mi ne razmišljam. Mi je mezi je tam, nekaj neko drugi nauči. A drugo neće ga niko naučiti kao ti. I nikomu neće pažnje posvetit kao ti. Također, <clears throat> Treba, braćo moja draga, i to je problem današnjeg vremena, djecu od rani mladosti navikavati na učinje Kur'ana. Djeca su Allahami baš, ko smo malo prilecili, ko smo Ja sam, sad dole kad smo bili, za četiri dana, znači, nismo učili suru, velim urselat, stranca ipu. I evo dvog vrata naših mustafe, i djetovu Došao na kraju četiri dana, a je preuči čitao suru, strancu ipu. Rekao, ja piju sto, pošto, pošto znam da ide kod Ibnu Aref. reko znao suru. A rekao, jesi ti znao suru? Kaže, nisam. Za četiri dana strancu ipu Kur'ana naučio. Ne zna djete, još plavo čitat, zna ali još nuca, ali samo je naučio ovako, iz usta u usta. Sadam strancu ipu. Odnosno, za četiri dana strancu ipu Kur'ana. Upija djete koji šta uči suru, Strancu ipu ne pomijeta se. Tu će Allah najbliži zna sa njim ostati dok je živ. Ja danas naučim preko stravec zaboravio. Zato znači djecu treba od malena da uči Kur'an. Ako mi nismo sposobni ili nemamo vremena, onda djecu stati kod onih koji imaju mogućnosti, koji imaju afiniteta, koji imaju želje, pa čak na kraj krajeva, ako treba nešto i platiti i ne znam nija bilo šta drugo, samo djecu treba od malena, braćama draga, Da, da se druži sa Kur'anom, da imzaju Kur'anom. Okay. Također, o tome smo govorili, nećemo dužiti puno, čovjek znači najbolje kako djecu može odgojiti svojim ponašanjima. Da im on bude uzor. Dao sadaku. U džaniju. Lijepo se ponaša prema komšijama. Lijepo se ponaša prema svom babi, a to je od njegovog djeta. Djed, Ta djete od malena uči. Sutra kad narastam će kazat, pripovijedat će Znam ja kako je moj babo pazio svoga oca. Znam ja kako ga je se stidio. Znam ja kako je bio dobar prema komšijama. Znam ja kako je pomagao sirotinu. Znam ja kako je on klanjao. Znam ja kako je on postio. Znam ja kako je relacije između njega i majke su bile. To djetu ostaje Svi znamo kakvi su naši roditelji. Zato kažem, to je najbolji metod da djecu odgledamo našim ponašanjima. Da od nas uči moralne osobine. Također je interesantna stvar ispunjavanje onoga što im se obeća. Zato dobro pazi kad ti djete nešto traži da rekviš oću. Nemoj, nemoj žuriti, obećati. Ali ako obećaš, pazi maksimalno, gledaj da to ispuniš. Na taj način ti, hajde da kažemo, jačaš svoj autoritet kod svog djeteta. Ako ti njemu, jedan skaviš kuću citra, kaviš malj, inša Allah, šareno, lagalo, gore, dole. Ne, pusti, babo, prevaraniti. Niče ono što tebe ništa uzimati. Znači, nametni se svom djetu kao autoritet. Kao neko ko ispunjaje obećanje. A ja tu kažem kad ti dijete nešto traži, ne žur da rekneš očom. Ali ako rekneš očom, da se potrudi. Imam mnogo toga, braćo moje draga, bojim se da to neke stvari ugledam, da preskočimo. <gles> Također, od malena, a govorili smo nekada Kada smo govorili o greškama namazu, u granicama znači da voditi djecu u džamiju. Da se djeca od malena privikavaju. Da to našoj djeci budi, hajde kažemo, jedan vid nagrade. Povješete baba u džamiju ako to uradiš. Da se u njemu javnja želja da je to nešto, da je to nešto, je to nešto, je to nešto veliko, povješi mi baba u džamiju ako budem slušao, ako nešto uradim, ako nešto nauči. Da djecu dovodim da se djeca druže sa ljudima. Pa čak i kad počnu već razumijevat, dovoditi na ovakva sila, ne musim misliti da počnu tek razumijevat, ali kad mognu zapamtiti nešto, da se djeca polako odgajaju u halkama ilma, da dolazi na namaz, da mu ne bude sutra strana efentina kapa, da mu ne bude stran hajde kažem insan sa bradom, da to budu njegovo društvo, da mu društvo budu djeca i žami. Jena jučer moj zubir provali u parku, ima tamo jedan brato doselio, znači baš ono insan koji praktikuje vjeru, sad mali njegov igra i oni dole u parku, futbala, ja djeci snio, lop, onaj vodi, kad ide zubir od tuda zove, babo, babo, kaži ovaj muslimani. i ostali koji se sa njim igraju su muslimani. Ali on to ne zna, on ti je termine, veli ovo je onaj pravi musliman, on vidit će babu, babu daj ovdje i ovome i ovaj musliman. <laughs> Njegov baba je veli musliman i on klanja. I to djeca treba da bude društvo naših djete i djete iz džamije, da se sa njim tu upoznava. Ne da se mora upoznavat tamo sa djecom, razumiješ čiji surotelj, možda drogeraši, ili šta ja znam, možda ateisti ili ovo ili ono, nek se opoznaju s djecom džavamijskim golubom, nek se opoznaju znači, s djecom koja zajedno sa njim staju usa. Znači treba, braćo moje, draga djeco, odgledati dana, da prisustuju namazu, rekli smo grancama, kada djete razumije, prije toga da oti, imamo mi braću tek dobije djete, pa on bi da svog sinčinu odmah da postanimo džavahid veći od Hataba, a idemo tek dvije godine, Braco, dođi, pa pokupite, spihe, pa gore, pa ruči, pa krišći, pa čupa didove, čupa babu, svašta je naprije, belajeći, ta je ne zna šta je su planjali zbog njega. Ma, nije to to obračuna tako. Znači, tu je napravljena veća mefseda i veći je napravljen belaje nego korist. Nije će on ja, to ni zapamtit, kad naraste babo i mene nosi, ko sam lišni bilo. E već kad uzraste i kad znakom ti kaže sjedi, slušaj, šuti, ustani, klanjaj, Kad dođe na taj nivou, tada već se može ako Bog da djete dovod tuđani. A djete dovodi, djete puza, djete plači, ne zna ništa, straga, mikrofonna straga, ezana straga i kameta straga, bradi straga, ne znam nija čega ga iši straga, i onda djete plači Znači, takve situacije ne treba da se dovodi vraći moji Rekli smo također, treba platiti želje djece u smislu, zašta imaju afiniteta? Normalno ukrajcemašerija tako dijete ima afiniteta voli ajde kažemo informatiku i potom je bi mogla biti koristi za umet i za muslimane. Bismillah. E kidi tu. Znači treba paziti, ali ne mora to biti presudna stvar. Također jedna interesantna stvar, normalno malo djeca kad ajde kažemo stasaju čovjek može na taj način pridobiti dobro srca djeci i nametnice kod njih kao jedan autoritet, da djecu konsultuji. Makar to bile bezvezne stvari, ali tu je kod djeci velika stvar. Evo, ićemo na izlet. Imamo ići na bijelašcu i na iglan. Šta vi mislite gdje je ljepši? Niš znači, normalno, niješ ti konsultati, djecu ćemo plat kupiti na igliči ili u bogošći. To za njih nije u njoj ovim granicama. Ali, aj koji bi biciklič? Jel bolji plavi ili crveni? Šta ti misliš? Šta je ovako, ov, ov, nekim stvarima da ga konsultuješ, da ga nešto pitaš, mm. da ga saslušaš, to je za njih velika stvar. Čudik to možda u početku i ne osjeti, ali to sigurno ostavlja traga na dijete. Jer govorili smo mi nekada davno, čitao predavanje, onaj, u onom predavanju iskoršistavanje tuđih potencijala, gdje smo govorili o... o onaj konsultovanju, osoba koju konsultuješ, znači to nevinovno ostavlja traga nego srce. Jer si mu ti pokazao da ga respektuješ. Ti kažeš čovjeku, ah i ja bi da uradim to, šta ti misliš o tomi? On, osim ako je pao s neke, pa nije drugi ali mora se u njegovom srcu javiti povjerenje prema tebi. Jer ti njega dok konsultuješ, znači vjeruješ mu. Smatraš da ti je prijatelj. Makar ti njemu neve koji ti si mi prijatelj, ja tebi vjerujem, dok konsultuješ, to automatizmom se te relacije među vama javljaju. Tako isto prema djeci. Znači, povezuju se roditelji sa djecom. Babo me vjeruje, babo me pita, poštuje moje mišljenje. Također... <clears throat> djecu treba učiti, braću moja draga, da budu sastavni dio društva. Šta želim da kažem? Ajde malo ćemo otići na seovske sredine pa ćemo se vratiti malo i u gradske sredine. Na selu ili u gradu. Neka akcija. Koja je, ajde da kažemo, društvenog karaktera. Akcija neka tamo branja papira. Ajde, nek ide djete. Nek, nek, nek radi nešto za društvo. Ili tamo negdje se gradi džamija. Idi sine danas, babo te šalje, onaj kako se zove? Budi tamo, šta možeš pomozi, šta možeš radi. Neki rođak pravi tamo negdje kuću, idi sine pomozi. Tamo negdje se, šta ja znam, drugi kupi sjenu, idi sine pomozi. Neka akcija, nešto se radi, neka posjeta, šta ja znam, odlazak nekim povratnicima, ovo ili onu, krećenje džamije, znači u te neke stvari uključiva djecu da djeca to bi osjećaj da su oni dio društva, da su oni odrasli, da su oni veliki, da oni mogu nešto doprinijeti. Na kraju krajeva djecu na taj način, hajde da kažemo, viknemo radu za islam, čitjenju dobrih dijela. Zato treba, braću moja draga djecu, onaj odgajati u tom onaj pravcu. Također, Rekli smo malo prije, nećemo to tužiti, ali eto čisto zbog bitnosti, treba odvojiti vremena za djecu. Nemojte da nam djeca budu zadnja svirala na rupe. Treba da nam budu najveći prioritet. Sanjima da sjedimo. I sanjima da se igramo. I sanjima da izlazimo. Sanjima da se družimo. Djeca su nam veći prioritet, braću madraga, nego bilo koji drugi brat. Nećeš Allah vam biti pitan za brata, ali ćeš da svoje djete biti pitan te neko na izlet, ako je u pitanju, otići sa njim na izlet sa svojom porodicom i sa svojom porodicom. Posvijetnoj svojoj djeci vremena, iziđi sa njima u prirodu, iziđi sa njima u parku i kod kuće Nešto sa njima nacrtaj, nešto im zadaj, nešto im ispričaj, nešto im pokaži, nešto sa njima razgovaraj. Nijed djeca znaju da tog babu imaju, da taj babu postoji taj babu nije samo neka silueta tu negdje u kući dođe ima ga ima ga i tako da se vezuju za tebe također djecu treba međusobno kada čovjek ima Allahu dadni viši potomstva djecu treba od malena odgajati da se međusobno djeca voli Što će im svakako kroz budućnost trebati, ne da djeca odmalena uvijek se tuku, uvijek se prepiraju, uvijek se svađaju i na kraj krejeva i odrastaju i momci su, oni uvijek imaju neki razmjerice. Djecu treba učiti da jednom drugom daju prednost nad sobom. Dadni ti to bratu, babo će tebi dat nešto drugo. Imaš čokoladu, dadni ti svoju čokoladu, babo će tebi drugu kupiti. Možeš ti kupiti onome i tamo, to isto, imaš dvoje djeci Ima jedna čuklada. Ti dadi ti svoju njemu, a ja štep drugu kupiti. Mogu ti tonom je prvu jednu čukladu? A ne, uči ga neko njemu dadi svoju. Nek' se povezuju njihova srca. Znači, treba djecu odgajati u tom kontekstu. <clears throat> Također, to je ono što nam nedostaje mnogo, pogotovo kada djeca u tom nekom periodu, prije polaska u školu, djeca, znači, imaju šleper pitanja. ali treba u granicama mogućnosti djecu saslušati kad nešto pitaju kad nešto traže djeca znači pogotovo kad čovi počnu im sve odgovarati, znači imaju pitanja znači da čovjeku ne može pas napamiti šta te dijete može pitati Ali, kažem treba u granicama mogućnosti znači saslušati djete na što kada djete, ajte da imo počni onaj uzrastati možda kada želi da ti kaži svoj neki osjećaj kada želi da ti kaži onaj neka svoja zapažanje neki svoj problem želi da se požali znači tada treba djeci onaj pokazati znači pažnja ja sam nedavno imao moram sam govorio sam imao priliku da sam Korena Lidži držao sedmicu dana neki kurs za djecu neke je teme i jedno u je također sa mnom onaj imala isto od djeća, sve prije mene, pokaza mi rad djete, taj mislim drugi treći razred, kao pismena vježba. Vidite tog rada, kako djete iznosi svoje osjećaje, kako je ono išlo sa roditeljima i što ja znam napravio neku grešku i kako se on kaji i kako je njemu krivo što je on uvrijedio roditelje. Znači da se taj tebe neko pitao da li to može djete u trećem razredu tako razmišljati, a ti bih rekao, ma daleko je da on to može tako. Djete znači ima osjećaj Možda nekada želi da nekom te osjećaje ispriča, samo znači, ne naiđe, znači na otvorena vrata. Rekli smo, znači, braćo moja draga, djecu treba u datom momentu i pratiti, nadzirati. Nadzirati u školi, nadzirati u njihovom ponašanju, nadzirati ko su njihovi prijatelji, nadzirati šta čitaju, nadzirati šta gledaju. Znači, treba djecu nadzirati. To je naša vraća, moja draga, obaveza. <clears throat>